«Скажи у конторі, хай ще на одну знімуть з резервного фонду». Біля токсикологічного відділення вивантажили завта ящики і коробки. У дверях команда зіткнувся з жінкою. Вона поступилася дорогою. «Стійте, це ж вашого хлопця хотіли переводити в іншу лікарню». Команда затримав жінку. «Ось тест системи». Жінка ковзнула невидюще. «Вже не треба». Назарко помер. І пішла. «До жіни. Завези додому, що потрібно зроби. Будь на зв'язку». Команду забрав оздоровання коробки. Жозі в сутінках розтинала часи простір, висвічувала сірий шлях фарми. «Ми знайшли відповідь за півдня, а вони не знайшли за два тижні». Зірка гальмонула перед Зайцем. Після закриття найпотужнішої в Україні радіологічної лабораторії мене нічого не здивує. Ганська, маленька волоока, нагадувала в непевному світлі ліхтарів ельфа. Правду знаходять, кому потрібна, а не хто її шукає від дев'ятої до шостої на зарплатні, якої ще й не платять. Ганська встромила касету. «Послухай, я зробила професійний запис у студії. Чи зберігаються лікувальні властивості голосу в запису? Зайнятися б, грошей ніц, ще за концерт не розрахувалася. В Америці все знайдеться. Мама плаче, не хоче їхати. Валерій, розмова окрема. Життя одне і шанс один. Ми не такі молоденькі». Ти ж не погодилася стати американкою. Глянули очі, яким затісно було на вузькому личку. Мене хотіли залишити додатком до чоловіка. Не хочу їсти з рук. Я гонорова, як цуцик твого щезника. Кого? Твій токсиколог схожий на гайовика щезника. У тебе з ним що? У мене з ним нічого. Ми друзі з інституту, сказала Ганська. Як я поїду? Шматувати серце. Зірка увімкнула касету. Сумно видихнула флейта. Гітарний акорд легко підтримав мелодію. З небуття, з незвіді проросла скрипка. Голос гнучкий і ніжний, тендітний і сильний, вишіптував, ворожив, пророчив, гою. Праліс обступив Жозі. Запалали над нею діаманти зірок. Вчувся відгомін далекого водоспаду. Чого ще забагнути? Доїхали. Зірка зачекала, доки маленька постать дійде до дверей. На порозі Елла обернулася і змахнула рукою. «Даруй, Жозі, маємо довершити справу». Зірка дістала мобільника. «Зірка, їду», сказала в слухавку. Команду прочинив двері, щойно ліфт зупинився на поверсі. Бойко Георгій, 16 років, температура 37,5, скарги на болі в суглобах, часта втрата свідомості, стан середньоважкий, лікування згідно програми. Марія Горда, 16 років, температура 37,7, скарги на болі у суглобах і м'язах ніг і рук. Запаморочення, стан важкий, лікування згідно програми. Марченко Назар, 16 років, летальний кінець, причина смерті, ускладнення після перенесеного гепатиту А, загальна інтоксикація організму. Т'юзді. Єлизавета II ловила бліх на собаках. Трясся їхнім мамам. Ці вчені не можуть дати ради елементарним речам, нежиті, блохам а всіх повчають, як жити. В лабрадорів паразитів хоч видно на світлій шерсті. А що робити зі спаніелями? Ні, ви скажіть, панове, що робити зі спаніелями? О, втекла. Ці протиблошині нашийники тільки і здатні гідко примушувати чутливих коргід шхати, а користі – пшик. Королева випростилося. Клятий артрит не давав довго сидіти, Перехняблено. Зміїна отрута з найзнаніших серпентаріїв світу зараджувала кепсько.